Amaikagarren unitatea, a, trukea, iru. Gu Diego eta Aurora gara, Kolombiarra gara. Nik hogeita amar urte ditut eta Diegok hogeita amabi. Guk Angeli baserriko lanak egiten dizkiogu. Angelek guri baserriko produktuak ematen dizkigu trukean. Angel naiz, lauro bi urte ditut eta bakarrik bizi naiz baserrian. Nik Diegori eta Aurorari baserriko produktuak ematen dizkiet. Babarrunak, piperrak, arrautzak. Diegok eta Aurorak niri baserriko lanak egiten dizkidate trokean.